Joandela Arumatian egun osuan aztertua izan da izkuntza politika nolako izan behar den hemen eta zer maneretan plantan ezartzen alden, eraikitzen ari diren, erakunde begietan. Argitzu etxandik lehen parte batian, oraiko legedian zer egin diteiken aurkeztu dauku. Batetik, Euskal Elkargoan baliatzen aldela izkuntza politika eredugarria bidean jartzeko eta Euskalaren gutieneko aitortza juridiko baten eskaintzeko, franziako beste eh, eskualde batzuetan egin den bezala. Bigarrenik eganenuke eskualde elkargoa izan beharko dela izkuntza politikaren gidaria espikatu dugun bezala. Eta horrek emanen dio uh, aukera hizkuntza politika buru diabe baten definitzeko. Eta azkenik, ezanenuke antolakuntza behi horren emaitzen zain egongabe ere, uh, badela zerregin ikusiz orai arteko esperientzia, beraz lagun alderena, eta posible dela bitartean hainbat neuhi eraginkor eta hausartartzea hizkuntza politikan. Jagdun aldiak bururatzean aldarrik testu bat izenpetu dute antolatzailek. Jarles Biduegen eskoltza indiakoak hori aipatzen daugu. Ba, Eldu duen uchtian, naregzen baita egitura beharri bat eskolar egian, hori buruz ginoen zerbait egan eta bereziki ea Euskarra nolako tokia izanen duen eta nolako politikal linguistikoa izanen den. Pentsazen baituru, behar dela politika linguistikoa. Gainai dut, izkuntza ezin dela bakarrik egon eta etxetan, baina publikoa izan behar dela. Horen, Ego hori muntatu dugu uh, Euskal Konfederazio erekin, eta uh, uste dut uh, ongi pasatu den. Iru puntu markatu gero egin dugun alde batetik, xoxen den mementutik berretik, elkergoaren estatuetan euskararen hizkuntza uh, politikoa, bagnean izan behar dela eskupen gisa. Horrekin alde bezagene du, ez dela beti luzatua izan behar geroko. Eh, denbora erreltzen dugu eta albezin laster beste eskumenekin beste arazobekin batera trataatu behar dela. Gero nahi dugu izera ofiziala aitorxea eskoarari. Eskwar, ba, Estzen jat defenditzen duen e, ituzmunda da ofizialtasuna. Ba, Nizakk egiten dute orain dela tabu eta hamamu bat eta berharlitearkeela ofizial disai zaitea naiz dituluuan ez berdin da denarteez dira ados, bainadan, Korsikan, Bretañan, ipar badira alako formula batzu, goproposatu dugu e -e -e Euskara Ipar-Haldeko iztuntza gisa hon hartua izaitia. Mathieu Berger, eskoaren erakonde publiko kopresidenta, Len puntuaren aldea gertuta da. Le PCI, le Basque doit avoir une compétence et des actions linguistiques dans le cadre de ses compétences comme la région dans la formation professionnelle, dans l'audiovisuel comme le département quand il s'occupe de, de la petite enfance. Aux différents niveaux de collectivité, d'avoir une stratégie propre dans le cadre de ses compétences et de mettre les moyens à la disposition de cette stratégie. Jean-Claude Hiern Satelé baitespadakoa da astapenetik egitura bergiak eskoaren aldeko erabakiak argitzen. Horian lehen deliberuak badute bere importancia eta horri Ki, hartako dugu gu defenditzen berduela errialkargo horrek, zinez astapenikit hartu kompetentzia hori, eskuadaren aldeko kompetentzia, berda sindikata berduela berzaiola lekua utzi, berdela desagertu, eta gero errialkargo horrek ina alafite erabaki ez bakarik simbolikoak, mana bo, simboloz betelik diren ere erabaki batzu, berdirera hartu, adibidez, irraiteko eh, presdela eh, izkuntzaren erabilera praktikatzeko bere barne eta kampo komunikazioan, Berak, zuzenean kudeatzen dituen zerbitzuetan, adibidez, garraioaren zerbitzua. Galle iten du, eguneroko el, aheman bat, hori garraioak erabiltzen dituzten jendekilan. Hori egiten da, ele bakaraz, frantxa-surtzean, ala bizkuntzetan, eta hori, ezparimada hori astapenitik untsa erabakia, gero, beldurniz, gauzak, anitz urte, beharko dugula batallatu horien lortzeko.